Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Det är roligt att vi får förslag på ämnen som vi kan ta upp i vår podd. Och Idag så ska vi bland annat prata om bauta, stenar och nutida vardagsskrock. Och den första e-posten kommer från Sofia Lindell som skriver... Min mamma berättade här om dagen en historia hon hört om i skolan när de talat om vandringssägen bland annat. Historien ska ha handlat om en gård där en bautasten ska finnas, möjligen i åken. Varje gång när någon försökte flytta på stenen började huset att brinna. Mamma pratade om detta som om det presenterats som fakta, men det kan mycket väl vara så att hon som barn tolkat det så som sanning, även fast det inte var lärarens intention. Mamma kunde inte minnas var i Sverige detta skulle ha tagit plats. Känner ni igen den här historien och kan ni i så fall berätta lite mer om eventuellt ursprung och spridning? Och mamma är född 1942 och gick i skola i Hagalund i Solna strax norr om Stockholm. Ja, bautastenar är som bekant resta stenar utan inhuggen text till skillnad från runstenarna. Om båda typerna av fornlämningar finns det mängder av sängder som alla går ut på att det bringer olycka att flytta på stenarna. Redan i antikvitetsransakningarna från 1600-talet möter man åtskilliga uppgifter om hur illa det går för den som bryter mot förbudet. Han blir blind eller något av gårdens hus börjar brinna. Eller spöken för ett nattligt oväsen som inte upphör förrän stenen flyttas tillbaka till sin ursprungliga plats. Och den här sängentraditionen den var levande långt in på 1900-talet. Ett exempel på hur det kunde låta är den här upptäckningen från Karl Martin Bergstrands Bohuslänska sängner. Mm, och där kan man läsa följande... På förra hospitalshemmanet Trönum står det i en backe nära gården en kolossal bautasten och på vardera sidan om den ligger en nästan lika stor sten. Dessa båda stenar blev för 80 eller 90 år sedan av gårdens brukare upprutna och nerkörda till gården för att användas till logbroar. Men sen blev de nätterna ett sånt väsen i gården att husfolket inte fick nattero. Man blev tvungen att återföra stenarna till deras plats uppe i backen. Och när detta var gjort, då upphörde böckerierna. Och den här traditionen den finns alltså belagd i många sägenuppteckningar. Och flera av dem innehåller detaljen att eh, man ser en man i rustning visa sig i nattetider ute i mörkret. Och då är alltså underförstått att det är den som vilade under stenen som inte får ro när stenen har tagits bort. Och bakgrunden till den här traditionen det är den omfattande förstörelse av fornlämningar som inleddes redan i allra äldsta tid. Forngravar de har under århundraden plundrats på allt av värde. Runstenar och bautastenar. –har fått tjänas som stenhällar utanför trösken till ytterdörrar. De har slagit sig i bitar och använts som byggmaterial till husgrunder och broar. På ett liknande sätt har det gått med otaliga förkristna gravhögar. Bönderna har fraktat bort jorden och lagt ut den på sina åkrar– och då har det också funnits människor med en mer pietetsfull inställning till fornlämningar. De har svarat med att berätta varnande sägner som beskriver hur illa det kan gå för den som inte respekterar de dödas frid. Och jag är övertygad om att den här sägentraditionen har räddat en hel del fornlämningar till eftervärlden. Då vet vi detta om bautastenar. stenar kan man ju tänka på när man ser såna riktigt, riktigt stora stenar ute i... Naturen var det med en gång, har betytt för många vad de har signalerat. Nu ska vi nog byta ämne genom den e som Kristen Nygren har skickat oss. Hej, skriver han. Min mamma och jag var ute och gick och hon sa plötsligt att vi behövde gå på samma sida av en stolpe, annars skulle vi bli osams. Hon kommer från djunggebygden i Norra Skåne med närmaste ort Lönsboda. Frågan är ju då, har vi tagit upp det här? Nej, det har vi inte. Kan det passa som ämne? Ja, det tycker jag väl va? Hur är det? Måste man gå på samma sida av en stolpe om man ser den för att inte bli osams? Ja, det tror jag att många tycker att man ska akta sig för att gå på varsin sida av en stolpe. Det här är ett välkänt skrock som har en symbolik som inte går att missta sig på. Om man går på varsin sida av stolpen så skiljs man ju åt för en kort stund. och Någonting kommer emellan en själv och en sällskap. Och det kan då tolkas som att man ska bli osams. Det som jag tycker är intressant med det här skrocket är att det inte verkar ha varit lika allmänt spritt förr i tiden. Det är alltså ett modernt skrock som säger något om den miljö de flesta av oss lever i idag. Och det är ju en stadsmiljö med lyktstolpar och andra stolpar på trottoarerna. Ett annat exempel på stadsmiljöns inverkan är skrocket om otursamma brunnslock som vi tog upp för en tid sedan. Och alla de här kärlekslåsen på städernas broar. Broar då med räcken av järn eller stål. Nu ska vi ta upp ett väldigt svårt ämne tycker jag. Det är en e-post som... Vi fick för en tid sedan från Erik Andersson som hade satt upp ämnet slagverksförbud på sin e-post. Han skriver så här. Jag heter Erik Andersson och jag har turen att ha två obegripligt begåvade folkmusiker som döttrar. Vi satt och resonerade om, om varför det är och finns så lite slagverkstradition i svensk folkmusik. Efter lite letande på internet så hittade jag ett förbud mot användande av trummor i folklig musik. Förbudet skulle vara från 1664 eller 1668 som det står på en del ställen. Det kanske förklarade bristen på trummor hos ett laglydigt folk. Men varför? Frågar han. Och vet ni någon som har skrivit om det här? Och när den här e-posten kom... Då blev jag väldigt eh, förbryllad, måste jag säga. Därför att eh, jag har ju i mitt förflutna liv- sysslat väldigt mycket med folkmusik. Jag har ju faktiskt varit folkmusikproducent- på radio när det begav sig. Mm. Det är länge sedan. Men jag fick kände en magkänsla av att- det här är det någonting som inte riktigt stämmer, kände jag. Det här med ett så tydligt datering- och att man skulle ha gett ett förbud. Så jag frågade... Erik Andersson i en vändande post, hur kommer det sig det här, här källan, var hade du hittat den här uppgiften frågade jag. Och det var ju Wikipedia då som Erik Andersson skickade vad han hade läst där. Och då kan man väl säga som så att den här uppgiften om ett förbud, det skulle man ju vilja ha lite mera ingående forskning i, alltså om det verkligen har varit och, och vad för slags sammanhang. Men eh, vad som faktiskt stämmer det är ju detta att eh, trummor de, de verkar ha haft eh, en annan funktion än att, att vara musikinstrument eh, i eh, Sverige. De förbands med myndighetsutövning eh, och eh, i byarna så fanns en så kallad bytrumma och den hade man då för att slå signalen när kungörelse skulle läsas upp eller folk skulle samlas eller man skulle larma. Någonting var fara och färde. Och det var vanligt med trumma på marknadsdagar. Då spelade ibland slagverk ihop med andra instrument står det i det här som Erik Andersson har skickat till oss. Men främst så var det ju armén som var mottagare av de instrument som tillverkades. Alltså de trummor som tillverkades. Och eh, jag har faktiskt många gånger själv tänkt på det här. Att eh, folkmusiken i många andra länder i Europa har ju en trumma som eh, ingår då i sättningen. Men så har det ju inte varit i Sverige. Men eh, å andra sidan... Eh, Folkmusik, själva begreppet folkmusik, fanns ju knappast på 1600-talet när det här förbudet då, om det har funnits, skulle ha sagt att trummor fick inte ingå. Men jag kan tänka mig alltså att när folk hörde trummor i 1600- och 1700-talets Sverige, då var det inte i musiksammanhang, utan det var det alltså... En annan sfär, det var allvarliga begivenheter i människornas liv, krig, signalering. Så att på så sätt så, så finns det en, en intressant skillnad som man skulle vilja få utredd. Mm. Och jag fortsatte sen skriftväxlingen med Erik Andersson om det här ämnet. För jag blev ju väldigt nyfiken och jag började slå upp i olika böcker och tänkte jag måste ju hitta någonting och vad finns den här uppgiften om det här bestämda årtalet. Men jag kunde själv inte belägga det och... Jag kan väl möjligen tänka mig det att det är en litet varning också för Wikipedia ibland som är delvis en utomordentlig källa men det är samtidigt du faktiskt ett uppslagsverk på nätet som vi alla hjälps åt att skriva tillsammans. Och det betyder ju att ibland kan komma uppgifter som inte alltid är belagda. Mm. Så det vore ju väldigt eh, intressant att veta om det är någon som kan titta om det här verkligen stämmer eller inte. Hur som helst så skickade jag Erik Andersson vidare till Magnus Gustafsson, en utomordentlig kännare av svensk folkmusik- och som är verksam i Småland. Och jag vet inte hur deras fortsatta kontakt blev- men Magnus Gustafsson han har skrivit om slagverk i folkmusiken- bland annat i, i den här lilla trevliga tidskriften- som heter Noterat som Svenskt Visarkiv- gav ut en gång i tiden- men vi, vi är väldigt osäkra på det här. Alltså. Ja. Det är väldigt svårt att veta. Men vi ska också säga det att vi gärna tar emot eh, även sådana frågor där vi inte sitter inne med svaren. Ja, I det här fallet så kan man väl säga att eh, Erik Anderssons fråga eh, belyser behovet av forskning på det här området. Det här är ett ganska outforskat område. Mm. Det är, det är, vi hoppas att det är någon som kanske lyssnar på det här som kan hjälpa oss bättre framåt med detta ämne som ju hör hemma väldigt mycket kanske mer i musikvetenskapen än hos oss men allt det folkliga berör också oss. Vi har ju pratat om eh, olika saker i vår podd och eh, när det gällde påsktraditioner då pratade vi ju om det här hur man kallar, vad man kallar de här dagarna i påskeveckan för de som inte kliver upp i tid utan blir liggande kvar i sängen. Och eh, det fina med en podd är ju det att man kan ju lyssna på den när som helst, man behöver ju inte följa den så att säga kronologiskt och... Eh, Anders Ramäng, han skriver till oss i sin e-post som vi fick här alldeles nyligen att han håller på och lyssnar kap poddarna. Och han hörde oss prata just om de här dagarna och vad de benämndes, de som kom upp sist i sängen i påskveckan. Och han lämnade sitt bidrag här som vi gärna vill åtföra vidare och när han säger att eh, måndag, tisdag, då fanns det ingen namn som den som inte kom upp ur sängen. På onsdag, då pratade man om dymmeloxe. På torsdag, då var det skärtorsdags skräck. På fredag, då var det långlaten. Och på lördagen var det påskelåska, Och på söndag fanns det inget namn. Och när han eh, läste i Stockholm, då försökte han introducera de här eh, namnen, att det skulle vara ett namn även för måndag och tisdag. Men hans mamma, som han hade hört de här orden av, hon sa bestämt att man fick inte göra några förändringar eller tillägg till den här listan. Mm, och... Eh... Den här traditionen i det här fallet kommer ju från Sörmland och det, Sörmland och Västmanland har ju varit sagt centrum för det här att de som kom sent eller sist upp ur sängen under påskveckan, de fick de här öknamnen. Och Vi tar gärna emot fler e-brev eh, e och eh, då tar ni och eh, skickar dem till lyssna at inte vanliga brev, vi har ju inte vanlig brevlåda. Och eh, Kungliga Patriotiska Sällskapet har eh, gett oss ekonomiskt bidrag till att producera Folkminnespodden. Ett sällskap som grundades redan 1766.